na drugi krivički okrogli mizi, danes smo res nekako v uju, vsaj tesno sodelujoči. Um, danes torej v um, načrtu najprej knjiga Tine Kozin, potem Boris Novaka in na koncu Miljane sunta. Vendar um, bi vas prosila, za, ne si ne želim pomikati in spremenjati um, našega načrta, ki je zapisana ženki, vendar bi apelirala, da danes zamenjamo podamo Miljani kot mladi mamici prednost, ker je ravno v pauzi med. Um, in zato bom kar pokosila uh, selektorja Zorana Pevca, ki je izbral ja, ja. <laughs> ki je izbral knjigo za eno izmed treh knjig leta 2010, um, da predstavi svojo eksplikacijo. Ja, lepo pozdravljeni. E, torej, jaz sem zbral eh, knjigo milane Cunta Za polne bab, e, pač zaradi tega, ker se mi zdi, eh, da se tako stilistično, kot jezikovno eh, in pa tudi tematsko eh, zelo dobro izvije eh, pač iz eh, tega navadnega sveta s pesniškim izrazom ki daje že skoraj tist, morda bi lahko rekel, celo svečanosti. Svečanosti pa predvsem v srečanju dvojine enega in enega in sicer nekakšni nenavadni ljubezenski konstrukciji na prizorišču dvojega seveda, kjer dva vdihneta mesečino in še celo vrsto drugih metafor, ki pa so rezi morda večinoma genitivne. Ta dva seveda sta prisotna tako na simbolni ravni, personificirana v drevesu, in kjer se srečujeta z celo vrsto vprašanj in pričakujeta ob tudi odgovore. Dosti krat je upletena Na, vide, na navadnost, ki pa se mi zdi, da prav daje tudi en tko, en poseben ton v tej poeziji, kot je, kaj vem, recimo iz vsakdajna stilbeženje perila, sajenje paradižnika, ugibanje v vremeno in podobno. Zelo pomemben simbol, ki se mi zdi, da ga od predsejkrat so vrata, življenje med enimi in drugimi vrati, kot nekakšna razmejitev, med dvema različnima svetovoma, med vhodom in zhodom, med znotraj in zunaj. In med svobodem je stojo v tu bitno minljivost. Duša je nekako v estetski naravnanosti, ker sprejemamo drugega bolj kot v realnem življenju. Morda bi tle lahko še omenil visoko pesem, in bi Obenem že lahko rekel, da je pravzaprav vse ta prvi del, kjer se bolj ukvarja z dvojino, pravzaprav v resnici visoka pesem, ne samo uh, s tem naslovom ene od pesmi. Uh, pesmi se mi zdijo dovolj skladno napisane, uh, morda ja, seveda to omemba medeje, ki je ime za žensko, ki omadržuje hišo svoje matere, po drugi strani pa je v njej ujeta kriv, tudi krivda v očetovem imenom. Krater milosti eh, daja dve konotacije, konotaciji, eh, ki nas sobenem nekako pogotnejo. Eh, po drugi strani pa tudi objamejo. Eh, Tukaj se mi zdi, da bi to lahko primeril eh, življenjem in umiranjem. To življenje se dogaja na eni strani na domačem dvorišču, se pravi v svojem domu, na drugi strani pa tudi v biblijskem gecemanju. Zdaj, tako, če končam, ker moramo da se malo krajši bil, ne. v nekem trenutku se mi je ta pesniška beseda zazdela celo Čarna, ampak verjetne tvo tako zakriti, to premašna beseda. Hvala Zoranu, najprej bi povabljal besedi Neto Pušar. Ko sem prebrala to pesniško zbirko, sem bila merna, sem se lahko uživila v oživelovanju, sem jo lirično doživljala. Potem sem pa prišla še do spremne študije Gorazda Kocijančeča in se mu nekako zahvaljujem za stavek, ki je uh, v meni vzbudil neko iritativnost in nadaljevanje razmišljanja o te pesniški sverki. In mogoče bo to tudi en stavek, ki bi si želela, da bi nadaljeval nekakšne eh, tematike in poglede, ki so že v zraku, ki se že razkrivajo in mogoče da bomo zmogli eh, energijo in mogoče tudi pogum, da se bomo prav teh semantičnih eh, namigov eh, danes pa jutro še bolj intenzivno doteknili. Kjer je ta stavek? Eros ne more najti svojega smisla v umotrenju sveta, v motrenju, v motrenju. motrenju. Uh, zdaj, takoj se mi postavi vprašanje, kaj je ta svet, ki ga v umotrenju opazujemo in kjer eros ne more najti svojega smisla. A je to kakšen drug svet, kot je stvarstvo? A ne motri Eros vsega, da bi nas pripravil do tega, da spone odvržemo, da okusimo svobodo, ki v nas vzdihuje, ker svoboda v nas vzdihuje, ne mi. A ni Eros nekaj, ker nas uspenja po stopnicah in potem ta možnost, da po njegovi drči, ki pa, tudi če si pesnik, ni jikljena drča slave, zgrmimo vsebstvo, v vrt, ki je poznan in povezan z našo kristomorfno uh, simboliko in potem, seveda tako je vprašanje, če zgrmimo k temu sebstvu, ima potem Jung prav, da je praksa prava, če je to sebstvo res, to sebstvo res kristomorfno. Goraz Kocijančeč potem konča uh, s ciniki, In jaz bom tudi končala s cinike, ampak bolj z vprašanjem. Cinik ne more biti nikoli navarnem, čeprav je cinik prav zato, da bi bil varn. Ne bo varnem niti med pesniškimi instalacijami, niti ne v neosebnih izoliranih prostorih, nekih kupolah, kjer je možno to, da se ne dotikamo, kjer nimamo relacij, kjer je osebno eliminirano ali pa ni potrebno. In seveda, osebno je irritantno, pravzaprav. Kdaj pa osebno v zgodovini ni bilo nezaslišano? Edina stvar, ki je nezaslišana, je pravzaprav samo In Še zdaj pravzaprav ne vem, a je ta študija, k tej pesniški zbirki Miljani Cunta, tudi ena tistih, ki so bile znane v slovenski umetnosti, ne samo v literarni, ali in je potem kakšen avtor, starejšega kolega ali pa profesorja, o tem je pripovodoval Marjan Tršar, in rekel, te preber to, jaz ne vem, ali me hvalijo ali me grajo. Hvala, Meta. Miljana si že dobila prvo vprašanje, vendar bomo... Da, predali se da še drugim vse leh, kjer je... Vprašanja jaz nisem zastavila. Jaz sem ga čutila malo, no, ne vem, če bi jaz bila avtrca, bi ga za kakrkoli. Uh, predala vam zdaj besedo še tretjemu selektorju, uh, potem seveda Miljani in pripravite se za komentarje in vprašanju. Hvala. Eh, jaz bom tudi izhajal iz tega, kar je bilo že povedano in sicer o dvojini, ki eh, iz te pesmi preveva, bi rekel, predominant. Nedvomno gre za eh, zelo čisto liriko, nedvoljno gre za poezijo, ki je pristna in še ravno um, pač m, se zdi, da je v tem smislu um, jezikovni aparat, ki ga pesnica uporablja, preprost, naj to ne zveni kot uh, negativna kategorija, pač pa kot zelo pozitivna. Uh, mislim, da o preprostosti v poeziji se da še marsikaj kaj povedati in um, se mi zdi, da je Zaljirsko poezijo morda preprostost, tudi ena izmed temeljnih, um, temeljnih zavez, ki uh, ustvarja iz preprostega jezika dejansko živo poezijo. Uh, vendar bi um, naravno opozoril predvsem na um, eno pesem oziroma eni cikl, krajši cikel, ki dvojino, ljubezensko dvojino, ki smo jo uh, dotlej brali, preobrne. In uh, Bravca zdrzne, ob tem ciklu se je zdrzno tudi Gora Spaciančiču svoji spremni besedi, ob tem ciklus se je tudi meni porodilo marsikatero vprašanje in to je cikl krater množosti. Ehm um, Kot sem jučer prebrana to sanegačino povedo, je lirika dvojine Um, erotične dvojine, ljubezenske dvojine, vedno postavljena v nekaj presežnega. Um, če si to priznamo, seveda, kot ljudje in tudi kot uh, pesniški ustvarjalci. Um, no, in v ta odnos do presežnega, ki ga seveda ne moramo neimenovati v tem smislu Bog, uh, niti mislim, pri Brannetu pa niti pri Miljani ne, ukolikor so um, reference zelo jasne. Ne? Velika začetnica besede ti in um, ta celoten cikl, ki je zelo kristološko obarvan, ne um, prepričuje da je tudi v tem smislu, um, zdi, če, če se zelo tehnično izrazi, lirska subjektka, um, Miljanine poezije, da na rečem Miljana sama, potem smo še pogovarjali. Prišla do tistega presežnega in ga skušala tudi upovedovati. Kar se veda je, dodatna vrednost te poezije, ki se ne razpira samo k so človeku, ampak gre čez presežno. To presežno, ki ga v slovenski poeziji verjetno vsaj po pogovorih imamo, v okviru Prangerja nekako se drži uh, zabranjeno, da ne pride na dan, da je spet vedno isti, um, vedno isti diskurs o tega, kaj je moderno in kaj je klasično. Ne. Um, no, bom prebral samo nekaj delov tega, tega kraterja Milosi, ker se mi zdi, da lahko nam nudi dodaten v to dvojino, ki veje iz uh, pesniške zbirke. Na odru sveta ne iščeš odmevov, na odru sveta ne iščeš. Letelo in mi se v enem kosu v najjožjem kolobarju sode. Kaplja z čela čez oko policu pada, raste v reko samosti. Svet tvoj obraz, čez gorovji ličnic se izteka čas trpljenju. Od mene k tebi, pest pesmi vročih kot kri. Od tebe k meni, molka korenika, izruvana v vrtu, get Hvala Davidu Bandju. Zdaj pa, prečemeta, ni zastavila vprašanja. Milijana Cunta je... Ja, lahko? Ja, lahko sestavljam študijo vprašanja. se je, ker so vsi prije bila rada. Pesniška zbirka mo naslov za polneba, katera polovica je druga? Bela, da nisem razmišljala o tem vprašanju, pa sem kar sem začela pisati. No pa pa zakaj ima za kaj? zbirka je zadnja ki tudi kronološko zadnja nastala zadnja pesem in ko sem to pesem napisala, se mi je zbirka zaključila v celoto in dobila točno to, ta razpored kakšnega uh, ima v knjigi. Gre za pesem, ki poveduje o otroško to oživetja sveta. Metafora je pa zelo konkretna, čutna nazorna metafora, ki se jo spomnim iz otroštva, ko smo kot otroci stali v uh, pristanišču in gledali te ogromne ladje, ki so prihajale in ko so se približale največ kot so se mogle so bile tako ogromne, da so nam, so nam zastrle polovico neba. In ovenim ta slutnja tega zastrtja, polovice neba na vsega tega, kar je potem začelo neizbežno prihajati v našo otroštvo, krajšo to otroštvo in v našo dvanj, eno čisto drugačno um, perspektivo. Se pravi, ena polovica neba se je takrat zatemnila, postala senca, šla v pozabo in se zdaj kot neko krušek vsaj jaz kot družila vrača v poeziji. Druga polovica pa se je navidezno razsvetlila, postala razvidna, ampak zaradi tega nič bolj um, razumljiva. Zapolne ba je um, pravzaprav zmotno um, razumljeno um, kot um, ljubezenska um, izjava, kot naslov zbirke. Virge. to že vidic, evokacija, um, deloma, metafora za ljubezen, ki je tudi potem, um, poskus razprtja tega ljuba, ampak nikoli zares. Um, druga polovica nevaja skratka je tista, uh, v katero tipamo, jaz osebno s poezijo, tudi z duhovnostjo, kar se poeziji približuje. Um, nimam pa iluzije, da je bom kdaj, saj je to zares zapopadna.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 Ta pesniška je bila deležna zelo veliko recenzi in zelo veliko teh recenzij so se vrtevali prav spremne besede in nastopali v polemiku z njom. Na mojo veliko žalost. Um, kar je pa rada zdaj povedla je pravzaprav moj glavni motiv, uh, zakaj sem za avtora spremne besede zbrala tako eminentno ime, za katerega sem vedla, da bo vproteknu več pozornosti kot samo pesmi. Um, in tukaj on zelo osebla. Za me je ta prvenec um, bolj kot poskus ene, um, bom rekla, neke ne, jezikovne inovativnosti ali um, osebne izpovedi predvsem eno razbitje movka, v katerega sem bila čisto osebno zelo dolgo ujeta. In to razbivanje molka je trajalo kar enih 15 let. Mogoče je to značilnost ženskih prvencev, da nastopijo pozneje, ker jih tukaj časa gloda dvom in mora najprej odpraviti z vsemi temi um, um, zavorami. Um, to razbivanje molka se je začelo tam nekje po zaključku uh, fakultete, veliko prespevo profesor svojimi prelavanje. Upa, ne, pa to... ne k moku. Ne, to pa ne. <laughs> molka so vsi drugi. Se <laughs> da je profesor Koren takrat izjavil, da to ni tudi za pisanje poezije <laughs> literature, ampak razmišljanje o nej. <laughs> ampak to sploh ni zato. Šlo je čisto za enosebni molk, um, kaj je prejeno tako... Sledajca je ena širša konstelacija. Um, skratka, ko se je začelo to uh, pesnjenje, je bil Goraz Kocijančič um, za me kot pesnik pomemben. Uh, kot človek ki je um, vtrl v mojem miselnem prostoru čisto drugačno dojemanje poezije, um, kot prvenstveno duhovne izkušnje. In potem, ko sem imela pač čast ga osebno spoznati, je bil tudi um, prvi bralec kar večine teh pesmi. Zdaj, koliko sem sostenila z nekomi komentarji, to niti ni relevantno, ampak pomembno mi je, da je um, pomagal pri um, mojem osebnem oblikovanju v bistvu, občutja, da, je, um, da smem stopati po te poti, da smem sebi zaugljati. Očitno takrat nisem na dovolj samozvestna, da bi to zmogle sama. Uh, in to je bil glavni razlog, da sem skor deset let po tem ga prosila, da prispeva študijo, uh, ki je sveda poročljiva in uh, zelo um, visoko leteča, in dosti dvomljiva kot je uh, ime opozorila. Uh, ne strinjam se tudi z vodnim odstavkom o, um, o dekletah, ki hrpenijo in pišejo, ne, pa to sem tudi povedala na splošno, bom rekel, tistih temeljnih, čisto človeških potezah, pa se vendar le strinjam, strinjam z njo, mi je blizu. In iz te pesniške bližine in tudi od človeškega spoštovanja sem tudi hvaleženja, da je on njen avtor. A se ti ne zdi, da uh, sakošna spremna beseda oziroma neko besedilo, uh, ko je nek pretnicem, da je potreba tako obrati, in Na nek način bolj določa uh, interpretativno uh, ali pa percepcijsko polje same poezije. Če se zelo izpostavlja to neko duhovno ali pa eksistencialno plat, tu imamo, pa vendar le, se bolj izpostavlja samo ibejsko kot ero, ero, ročno ibejsko. Mm -hmm. Res je. Te zbir, je o, v tej zbirki besede je izpostavljen en vidik. Knjiga, ki kjer tudi sam avtor omeni, da gre ne gre za pač neko celovito oceno. Um, um, spremna beseda bi se morala brati kot ena od možnih um, razlag razmišljanj o poeziji. In jaz sem tudi vesela, da so recenzenti te knjige na deljevanju, nekateri so se zelo um, obregnili vanjo, drugi so šli pa čisto svojo avtonomno pot. Ne. Um, tako da Verjetno je odvisno od bravca, ne. Pomembno je, da se, da se poezijo začne brati na začetku, ne pa na koncu. Po mojem mnenju, ene osebno uh, zapisi ob njej uh, k večjemu um, kar nijo moj bravski doživljaj, ki mora biti res iz oči v oči s pesnikom samim. Um, so pa te spremne besede, dragocene, kar vendarle meščajo poezijo v nek, nek kontekst, artikulirajo neko um, pozicijo, neko Trenutno konstelacijo pesničnih sil, recimo. Um, in pomagajo prav takim razpravem, kakršna je danes sta. So bolj kot neka oporišča, kot pa neka razlaga. Dolgo časa čakala za izvip Vrvenca. Vrvenci je izšel pri Brejkini, nisem tega ujena. Mi si mena težave zaskanil, ker praviš, da si dolga leta pisala? Je... Ja, pisala sem. Um, Dolgo sem pisala, mislim, dolgo se to je tak relativni pojem. Uh, dolgo sem iskala vrata v pesniški svet, mm -hmm. uh, nek uh, osebni izraz. To je dve časa trajalo In takrat nastajajo različne stvari, različni listki, različne misli, ampak da so se mi pa ta vrata res odprla. Um, ampak razmeroma pozno, ko če gledamo, če, če pač mm. govorimo o prvencu. Ne. Potem izid miziti zbirke, to treba vedno čakati, ne? tako da vsaj na dve, tri leta no, je to tam veselo, mislim da. Um, tako da ja, se skupaj je kar ene, skoraj desetletno, če, če znamemo celotno, koliko je zbirka nastajala. Kaj je komentarji, ki jo odobral, poznate? No, vsa eno vprašanje možno. S tem, kaj si vpisu bistvu, primenjala, tvoje radialne objave poezije so bile drugačne, oziroma, bolj za knjigo drdila drugačno uh, selekcijo. Uh, uh -huh. Mislim, kot so ti radialne pač, objave, kot so ti radialne objave pač pomenile potno, um, konstitutivno pot v bistvu v vezi Revijalne objave so zelo pomembne. Moja prva je bila poetikona, Poetikonu, prijivam in, in še zdaj se spolni občutljanje. To je nekako tako, kot da prvič biš svojo obrazo ogledalo. Dejansko je to en tak močen potojitven efekt, ko se zavedaš, da gre v pesmi um, stran od tebe, da bodo zaživeli neko svojo pot v dobrem in slabem. Um, je boleče, ampak je nujno, če želiš nekako kot pesnik preživeti. Um, nadaljevati, se pravi, uh, postiti za sabo staro in biti v hroti novem izrazem, novo iskanje. Um, tako da je en tak zelo močen inekciacijski moment je, uh, bila za me ta prva revijana objava. Potem so sledile druge. Um, hvaležno sem vsem, ki so jih pač, tudi srcem sodobnosti zelo veliko krat njenili um, nekaj strani. Um, Potem, ko sem zbirko imela, no, mislim, da so bol, bolj manj tiste pesmi bile objavljene. Nem, to, če si pač spreminjala, ne, da zdaj nisem pač to v blizu, da sem ja, ja, ja. se te pač premahala v momenti, koč medjalno objavljaš, a potem mm. naslednji moment, ko prideš pač mm. v knjigo, ne. Ja, zanimivo je, da ko vidiš pesem na papirju, ne, pa še bolj, ko vidiš na papirju revi ali pa potem še v knjigi, kar, kar takoj veš, kaj vse ene robe. S se ne more to zares preizgoditno. Tako da um, v tem je neka krutost uh, in nepovratnost, ampak um, jaz preprosto te distance nisem zmogla, dokler nisem uh, videla pesmi v, na papirju in dokler nisem tudi nekih doročenih zelo um, um, um, takih primernih odzivov na nje naletela, prav s pomočjo teh revijalnih objav. Tako da so uh, prišlo je do sprememb, da čisto minimalne stilistične ritmične uh, za nekatere pesmi sem videla, da nimajo tega navoja, uh, ki sem jih sprva v njih videla in so pač bile potem izločene. Uh, tako da ja, to je en pomemben filter pri nastajanju knjige. Hvale, zde mi prislila Lenko Jovanoski Hvala, Hvala. Zelo zelo. Um, Ja, jaz, jaz moram preznat, da sem um, sem prečita knjigo sem dobro z domu kjer sem bila pa presenečena, to pozitivno smisel. ker um, opa, opa sem dve stvari. Tistko, ne vem da mor pomem tkanje v pesmi. To je ena melino, ki ni, posneča, ki ni, ki ni konstruirana ali pa um, tipični predikat ženskosti, ampak Ne vem, res, res, jaz, jaz odloživim, kot nekaj zelo svetlje, da, leta, da je lepe, čist način srbšalnega v tem. In se mi zdi, da je to ena taka močna, močna uh, uh, značilnost tegoizije, zelo pozitivna. In jo vidim povezano z enim drugim elementom, ki je pa verjetno tudi redek, sploh pri redek, verjetno redek, uh, v poeziji, v sodobni, so pa ne take mali modrostne sentence. Jaz sem imela na trenutke občutek, kakr da bi um, skozi te mali modrostne sentence vstopila en drug historiča svet. Zdaj, če svet se znalaz bo 18-leta, ne vidim, je ta fizična peska, ki je zdaj pa nekaj emiljara, kar nekrat je bila tukaj ena druga dimenzija. Uh, in potem so ti dve točki, ali te dve razsežnosti, poezije. Mi potem postala ta eno vprašanje, ki si ga nisem znala sama, govoriti kot dopršnja Mirjana, ki vem, kakor je drugo, ki je bral te poezijo, iz katerega uh, govornega mesta prihajajo te pesmi. To me zanima. In potem imam še eno vprašanje za Mirjano. Um, V poeziji se govori tako kot v duhovni. Um, ko si ti govorila, vsebno svojih pesmi, si tudi govorila, da, da je pesem nekaj proste raziskovanja, nekaj biti v duhovnosti, pravi živeti tu. Um, ali kako je več na to tem? Najprej ne pomenem, da nimam odgovoro na vse vprašanje. <laughs> Ta poezija nastaja tam, kjer ni odgovoro. In, uh... Oma poskušala, ker se mi zdi, tako je zlozen in smo tudi nad njih um, Ko sem pisala to knjigo, sem se zelo intenzivno dejansko ukvarjala tudi z poezijo 19. stoletja, uh, pri mentorstvu profesora Sama Vaka. Uh, veliko sem tudi sicer brala, veliko sem in govorno mesto, iz katerega je ta poezija nastajala v tistem času, je bilo se kakor prepojeno z vsemi temi različnimi diskurzimi. Tako ta um, svečanost, recimo, ki jo je tako izpostavil Zoran Pevec, um, uh, tudi neka, nek patos na momente, vse kakor prihaja tam. Nenamirno. Preprosto gre za to, da recimo ena pesem, um, ki se konkretno navezuje na tisti čas um, nastavljala je namreč ob gledanju slike um, um, Marjana, uh -huh. se pravi to, to je recimo um, pesen, ker ta patos in ta svečanost kombinirata. Ne. Je nekaj, zelo tak težek, um, veliko je teh literacij, in tako naprej. Ampak to, kar želim povedati, je, da pred vsemi temi zavestnimi odločitvami ne, um, je nek impuls, ki že vse te značilosti osebuje. Ko se tebi porodi pesem, se zmislijo... To so vsebi blaženi trenutki, ko se to na tak um, način zgosti, ampak zmislijo, pride ritem, z ritmom pridajo uh, posamične besede, pride neka zvočna podoba, svetli, temni uh, samovlasni, pridejo neke določene rime, pride neka magma, ki se potem zdrubi uh, v verze. Um, Tako da moj namen ni bil um, um, posnemati Kristine Roseti in um, Tenisona in ne vem še koga vse, ampak je obranja te poezije um, nastala ena močna um, sorodnost v mislih, v čustvih, ki je preprosto ampak jih brav zahtevala. In to je tudi na odgovornost na vsa vprašanja o jeziku, ne, o inovativnosti, o, um, Um, omogoče o tej pristnosti in tako naprej. To gre za neki imperativ, ki če hočeš biti dosleden, pa temu pesmi, če naj pesem zveni resnična, uh -huh. mu um, moraš slediti. To je, to je en uh, govorni moment. Potem so, um, gledam to, da je zdaj stala kdo časovnem dobiju, ni to zdaj enoten. Um, um, ena samo mesto, iz katerih se zahaljo so pesme, so ta mesta zelo različna. Ne? Nekateri pesmi so zelo um, mesne, zelo... Um, uh -huh pripovedne otroške igriče recimo te so nastale konkretno v mestih, ne, sem prejele 1 um, taka ustvarjana unika v New Yorku pa na Parosu, v Grči. in tam so nastale Ni to je čisto skladno, tudi možne so potovanja, seveda nazaj naprej vsakršnem okolju, ampak nekatere pesmi so pa vendarle bliže in takie um, grške razvidnosti, ne, eni, svetlobeni prizemljenosti, tako da to govorno mesto je manj strašljivo, manj nezavedno, bolj prezemljeno in tako kot avtor ta bolj prijetno. No tako žal, nisem tam, ki je izbjela še tako po prijatelji in pojci prihajajo. Za drugo vprašanje, pa sem povedala, raziskovali dohovnosti, zelo margim način, ja zdaj, za me poezija je sam akt pesnjenja saj jaz ga povezujem z enim duhovnim iskatnostjo. Mm -hmm. um, na različnih ravneh, je sam poskus izrekanja je poskus dihanja bližek se sebi, mogoče nekih momentov, ki se jih nobeni drugim diskurzu, nobeni druge družbene situacije, kjer ne da izreči. To da že, že samo na tej ravni bi, bi lahko govorili o duhovnosti. Um, je pa res, da um, sem jaz prve pesme napisala v enih takih um, zelo konkretnih duhovnih umikih v tišini, ko sem to življala cele teden v tišini. Um, in so se mi pač Takrat so trdni prvi verzi, ki niso bili božje kaj, ampak so mi um, prenese tako radost, tako svobodito, da sem zelo jasno zaznala, da, je to, um, da to mora biti moja pot. Um, in ti tedni so bili povezani pač, tudi s konkretnimi verzi, in tako naprej, ki jih človek potem v življenju uh, premišljuje, preraste iz njega konflikte. In tako naprej, pač začetki so bili vendarle taki. Uh -huh. Ampak. Um, bolj bistveno, kot to, da bi iskali paralele z raznimi um, religijami in tako naprej, se mi zdi uh, pomembno to, da je sam akt pesmi na dohovne v tem smislu, da je človek pred pesmijo, približno tako kot opis, opisuje Rudolf Otto v svoji knjigi Sveto, človek pred presežnjem. Se pravi, da občuti vse tiste kategorije nezadostnosti, ranljivosti, um, um, um, v bistvu, nerazvidnosti, sam, da ni samo po sebi uh, razviden, in da je pred pesmijo ne bo gledel. Tako da biti v dialogu uh, s tem duhovni svet nadalje, podobno kot biti v s pesenjo, ki nastaja. Ki sem jaz bil glede na to, o krščanstvu, je je šikak komentar pripomba dodatek potem pa če tudi se